Його дотями. Танкісти вили, неначе собаки, лементуючи та репетуючи, сходячи на вереск. Прохляти є натовські раби, кричав командир. Він бігав по колу навколо вогнища та тряс оками в той бік, звідки прилетіла ракета. Этот танк уникален, единственный в мире, а нет. На него сам Путин смотрел на параде в Мавзолее. На него же защиту ставили. А мы это, защиту сняли, чтоб свинью поместить. Зауважил Ахмед. Моя стиралка, планшет, собачья будка, все, все сгорело. Кричав Ваньок. «А будку ти? нахрена взяв, дурак?» Відповів до нього Ахмед, «Щто руки з жопи растут, сам не можеш зробити?» У відповідь Ваньок заревів та схопив сокиру, Котра лежала біля порубаних гілок. «Сука, хай смердючий, зарублю!» Ланюк знову заревів та відвернувся. Потім з гребу вкинувся трощити сокирою портрети померлих, хрести та навіть таблички, супроводжуючи це найбруднішою матірною лайкою. Він крутився, як навіжений залізний дроворуб, сказки про смагливе місто. Сокира літала, як хижий птах, розліталася в друске скло, Наче він колов не скло, а кригу. В усі сторони летіли шматки каміння. Ахмед просто сидів на місці, обхопивши голову руками та стогнав. Командир кричав, як скажений, копав ногою свину тушу, кульгаючи та матюкаючись пошкандибав до підбитого, все ще охоплено оповим'ям танку. Густий чорний дим підіймався аж до неба. В цьому диму ледь проглядалися образи, чорта з рогами. Він бачив огидну пику, яка усміхалася та кривлялася, знущаючись з нього. Бачиш, як вони плачуть та побиваються за чужим, вкраденим добром. Прозора постать бабусі виникла поруч. Тверюки, скільки будівель зруйнували, скільки людей вбили. І заради чого? Щоб своїй жінці крадені сережки та труси привезти. Їм пралки навіть не знадобляться. В них же навіть воду не підвели, під'єднати немає де. Навіть собачу будку і ту поцупили а собаку зжерли. жерли. Покитьки, біжи, онучку, поки вони тебе не побачили. Ні, стара, не втече він. Наша кровиночка козаком росте. Воїном стане хоробрим та вправним. Дмитрик побачив перед собою прозору постать діда. Таким, як він його бачив на світлинах, коли той щось майстрував, довге сиве волосся скріплене обручем. Дід дивився суворо, бумуючи під густими сивими бровами, своїми сірими очима, які грізно виблискували сталевим блиском. Слухай мене, онуче, слухай уважно. Ти останній чоловік з нашого роду. Твій батько воїн. Він загинув, і ти маєш помститися за нього. Ці люди вбили багато людей в нашому селі. І в сусідніх теж. Вони зруйнували кілька будинків. Спалили кілька машин з людьми. Вони вбивці. Не осором наш рід, візьми до рук зброю. Діду, та де ж я ту зброю знайду? Заскиглив Дмитрик. Вона в тебе під ногами. Голос дідуся задзвенів в ухах хлопчика. Бачиш ці кілки загорожі? Бери будь-який, буде тобі як спис. Ти гупорів лише кілком треба. Візьми, підкрадися ззаду до нього, до цього навіженого сокирою та всади йому поміж грудей. Мені зараз не притямі. Дій, помстися. Дід читав вірш, і його слова били, неначе батоги по шкірі. Я є народ, якого правда сила, ніким поборена ще не була. Яка б біда, яка б журба носила, а сила знову наросла. М'язи налилися силою. Він згадав усе. Зруйновану хатинку, мертве, закривало на тіло мами. Тіла сусідів порвані на шматки кулеметною чергою. Хлопчик закричав, нахилився та схопив кілок. Час ніби сповільнявся. Він ковзав сірою тінню в сутінках та підкрався до солдата, котрий все ще кричав, лаявся та розмахував сокирою. Дмитрий пікрався ззаду та щосилив, стримив кілок у спину. Кілок, наче спис, увійшов у тілу ворога. Щось хруснуло, гострий кінець висунувся з грудей. Солдат захрипів, захитався і випустив сокиру. Ще мить, і він впав на бік, наче мішор набитий соломою. З його рота полилася темна кров. «Не борись!» Хабай сокиру. Їх ще двоє, хутко, поки вони не отямились. Наказав дід. Дмитрик нахилився та схопив сокиру обома руками. Він відчув, наче сокира приросла до рук та стала їх продовженням. Прозора постать діда стояла за його спиною. Руки витяглися та стали довгими, як гілки дерева. Дмитрик відчув, як людь наповнює його, ніби в його крові тече окріп. Полум'я гніву охопило його до кінчиків волосся. Ахмед все ще сидів на тому ж місці та тихо скиглив. Хлопчик наблизився до нього ззаду та заніс сокиру. Але тінь видала його. Треноване око ворожого солдата помістило рук. Він обернувся та встиг закритися. Хлопчик проричав слово «помста» та завдав удару. Затріщали кістки, бризнула кров. Ахмет завив від болю. Руки повисли, наче в поломаної ляльки. Дмитрик знову закричав та замахнувся сокирою міцно тримаючи її руками сокира упустилася Ахмеду на лоб. щось хрустного. Не вбивай, бери що хочеш, прошу жодного жалю до цих покидьків Почув Дмитрик голос діда він загадав як мама померла накривши його собою від обстрілу і перед очима поплива кривава Мара. Він заніс Сокиру та рубанув щосили, на осліп. Почувся тріск. Голова Ахмеда розкололася, наче каву. Щось блідо-сіре потекло крізь тріщину. Сокира застрягла в голові, і він уже не міг її витягти. Ахмед застагнав та впав лицем униз. Його тіло засмикалося в передсмертній агонії. «Сука, а ну стой!» Почув він крик з боку поваленої огорожі. І кілька автоматних пострілів. Кулі чіркали та свистіли біля хлопчика. Він навіть встиг сховатися за пам'ятником. Тим самим, котрий обіцяв російський солдат. Стой! Кому, говорю! Мразь мелкая. Знову автоматна черга. Кулі скриготіли та відскакували від каміння. Хлопчик впав та покотився по купі торішнього листя. Дим від багаття заважав добре прицілитись. Командир лаявся, згадуючи всіх родичів хлопця матірними словами. Йди сюди, тварь! Звичав командир. «Тату, де ж ти, тату? Врятуй!» Хлопчик подумки звернувся до того єдиного, хто ще міг бути живим. Та хіба ж він почує? Зашурхотіло листя, затріщала гілля. Гучно тупотіли чобати ворожого командира. Він ревів, наче ведмідь, та тяжко дихав. Він більше не стріляв. Я захищу тебе, сину. Не бійся. Голос зійшов, наче склодязя, але хлопчик не міг його не впізнати. Темна, майже чорна тінь виступила серед надгробків. Стань сюди, до янгола, а я тебе прикрию. Тато! Вигукнув хлопчик та замовк. Тата стояв перед ним. Високий, кремезний, у формі ЗСУ. грудний, В плямах крові замурзаній, але все ще впізнаваній. На руках синя стрічки зі скотчю. Командир схопив автомат та випустив у тата цілу чергу. Потім ще одну. Заклацав затвор. Сука, ти що заколдований? закричав росіянин. Тату, врятуй мене. Прозора статура тата наблизилась до росіянина. Його руки стисли горлянку ворога. Той заревів, неначе бик, який побачив ніж різника. Потім захрипів та засмикався в конвульсіях. Пробуючи звільнитися від міцного натиску на горло. Отпусти, я здаюся в плен. Мертві в полон не беруть, я візьму тебе з собою. Відповів тато. Той в останнє засмикався та затих. Його пика посиняла, а він повільно впав на спину. Очі застигли, наче скляні. Він більше не дихав. Тата зламав йому кадик. Дмитрик підійшов до трупа та легенько копнув його ногою в обличчя. Він вже мертвий. Не бійся. Скоро прийдуть наші. Дуже скоро. Наше містечко звільнять. Почуєш мотори, виходь до них і проси допомоги. Вони знають, що робити, а мені пора йти. Мене вже кличуть. Ти справжній козак, сину, я пишаюсь тобою. Прощавай, Дмитрику. І що треба було б, клич мене на допомогу. А я відведу твою матір. Вона не знає шлях. Я їй покажу. Бувай, синку. Дмитрик відчув, як щось холодне торкнулося його руки та міцно стисло долоню. Заколихалося повітря. Там, де до цього стояла тінь батька, тепер кружляв вихор, підіймаючи торішнє листя. Здалеку він почув торохтіння мотору. Він попрямував до огорожі та боязко виглянув. Біля діри в паркані став старенький БТР. На борті були намальовані три лінії та хрест. Над баштою тріпутів жовто-блакитний прапорець. З машини вилізли троє чоловіків. Ти дивися, Ха, як башту вирвало. Гарно ввочили в цей танк. Ага, дивись, два трупи. А вони ще й свиню хотіли смажити. На цвинтарі, прямо на могилі. Отже, покидьки. А це бородач з сокирою в голові. А це командир зі зламаною шиєю. Ну, це вже точно не наша стугна ввочила. Це хтось допоміг. Дмитрик виліз через діру та відчайдушно замахав руками. Найстарший вояк з довгими сивими вусами та нашивками сержанта підійшов до хлопчика. «Хто ти, малий?» Чоловік присів перед ним та поклав руку на плече. «І що ти тут робиш? Ти бачив?» Хто цих орків вбив? Дмитрик відкрив рота, але лише замотав головою. Він не міг вимовити жодного слова, як не старався. З того самого дня, як загинула мати. Але його переповнювала радість. Вони прийшли. Вони повернулися. Вони знищать ворога та звільнять його рідне містечко. «Сержант, здається, хлопчик німий», – сказав другий солдат, молодий худорлявий юнак з русявим волоссям, років двадцяти на вигляд. «Дивіться, в нього одяг у бризках крові. Здається, це він вбив орків». «Не може бути», – вигукнув сержант. «Але ж нікого більше на цвентарі немає». Сказав третій, чорнявий чоловік з тонкими вусиками та акуратно підстриженою трикутною борідкою. Хто ще міг це зробити? Майбуть, тіні забутих предків, сказав сержант. Хтось з цих покидьків насрав на могилу. Поламали хрести, але не змогли вони стерпіти таке неподобство. Бачите, навіть мертві встали на захист рідної землі. Не стерпіли наруги. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам. А що ми скажемо москалям? Гет з моєї землі. Хлопець кивнув. Він посміхався. Ходімо з нами, хлопче, сказав сержант. Сідай в машину. Підкинемо тебе додому. Покажеш, де твій дім? Дмитрик знову кивнув і показав рукою в той бік, де колись стояв його будинок. Нічого не треба говорити. Вони самі все побачать і самі зрозуміють. Зорян Костюк, танк Тацвинта.